Casa Bloc, ubicada a l'altura del número 103 del passeig Torres i Bages en el districte de Sant Andreu, centrem la mirada en un pis en concret, el de la planta 1 i porta 11, situat al bloc 2. No és un pis qualsevol, no, no, aquesta vivenda és l'única mostra que tenim a Catalunya del moviment arquitectònic racionalista del CATPAC, o anomenat també Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al, per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània. Ara Incazol, propietari d'aquest immoble, i el Museu Disseny UB de Barcelona han rescatat aquest pis i l'han convertit en un museu que estarà obert al públic a partir d'aquest mes de març. Els arquitectes capdavanters del GATPAC, Josep Lluís Cert, Joan Baptista Sobirana i Josep Torres Clavé, van dissenyar als anys 30 la Casa Bloc, amb el propòsit de treure els obrers de la insalubritat de les barraques i de donar-los un habitatge digne. Malauradament, la classe proletària mai va evitar aquests pisos, ja que l'esclat de la Guerra Civil va aturar-ne la seva construcció, quan encara no estava enllestida. Durant l'època de la postguerra, el nou règim ha entregat les cases a militars, vídues i orfes de l'exèrcit espanyol. El conjunt de vivendes va patir nombroses transformacions sense la guerra, que traïen el seu estil arquitectònic, racionalista i funcional. És per això que s'ha decidit recuperar l'arquitectura original de la Casa Bloc i, posteriorment, museïtzar un dels seus pisos. Fa aproximadament 10 anys que l'edifici de la Casa Bloc s'ha rehabilitat per tal de deixar-lo tal i com el van dissenyar els seus arquitectes, i s'han invertit dos anys per reformar i contextualitzar en la seva època un dels pisos, que ara ha passat a ser un museu. Aquesta casa consta de 5 edificis, de 7 plantes, d'alçada en forma de zeta. En total s'hi van construir 207 habitatges, la majoria de 60 metres quadrats cada un, els quals disposaven d'estances funcionals i gaudien d'una bona il·luminació i ventilació. Juntament amb aquesta agrupació d'habitatges també es va plantejar incorporar serveis comunitaris que finalment no es van dur a terme degut a la Guerra Civil. Doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FMA, això és Tot un poble que us parlaré d'acompanya Cristina Paniello jo, i Jordi Garcia,? Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A Tot un poble! Doncs com ja sabeu, tot un poble és el magazin informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar, en primer lloc, del malestar que hi ha entre els artistes visuals per la decisió de traslladar el Centre d'Art Contemporani a la Fabra i Coats. Els ànims estan encesos entre una part del sector artístic per la imminent decisió que aquest proper dimarts ha de prendre la comissió delegada del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, sobre el futur del canòdrom com a centre d'art contemporani de la ciutat. Segons sembla, la decisió ja està presa. Finalment, s'aconsellarà que el centre canvi de lloc i s'instal·li en una part de la fàbrica de creació Fabric Coats, també a Sant Andreu. Aquesta era també la recomanació que fa algunes setmanes feia un informe del Consell de Cultura de l'Ajuntament sobre la xarxa de centres d'art contemporani. Doncs hem de dir que la decisió al voltant del canódrom anirà inevitablement lligada a tota la reordenació dels centres i museus d'art contemporani que estan duent a terme el Departament de Cultura de la Generalitat. El mateix conseller, Ferran Mascarell, anunciava dimecres que el pla es farà públic en els pròxims dies. L'associació d'artistes visuals està força molesta per aquest canvi de plans de les administracions. El seu president, Joan Foncoberta, assegura que el trasllata de fabricats no té justificació. El que no es pot fer és canviar unes regles de joc que es van establir amb el consens del sector, encara que fos en un govern anterior. Això és el que el president Joan Foncoberta eh, assegura. Eh, també diu també que creu que la decisió sobre el canòdrom amaga una estratègia per deixar el projecte del centre d'art en stand-by, amb l'excusa que no hi haurà una dotació econòmica per al projecte. Doncs per Moritz Kung, escollit en un concurs internacional el 2009 per dirigir el canòdrom, tot plegat, és una situació delirant. Prefereix no fer declaracions, però sí que ha deixat clar que no pensa dimitir del seu càrrec de director en funcions, pel qual cobra 3.539 euros nets al mes. Doncs el eh, Kung va concebre el seu projecte específicament per l'espai racionalista del Canòdrom, molt diferent de l'arquitectura industrial de la Fabra i Coats. I hi anem a una altra informació. Tal com ens deia la Cristina, doncs la Casa Bloc transforma un dels habitatges en museu. La Casa Bloc de Sant Andreu, alçada entre el 19... 1900... 32 i el 1939, el passeig de Torres i Bages buscava dignificar el pis obrer, apostava pel progrés comunitari i plantejava una nova manera d'entendre l'habitatge per conviure de manera més justa, més higiènica i més confortable. El segle XXI són objectius habituals, però als anys 30, en plena Segona República, aquests ideals proposats per tres joves arquitectes catalans que van revolucionar el concepte de vivenda social, a l'idear aquest edifici racionalista amb 207 vivendes, que tant es van avançar al seu temps. Per aquest motiu, després d'anys de treball per deixar-lo com en el seu origen, al pis de la porta 1 i de la planta 11 de la Casa Bloc obrirà les portes al públic com a vivenda museu al bueno, març d'aquest any. Doncs sí, hem de dir que Josep Lluís Ser, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Sobirana van idear aquest edifici sota el paraigua del grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, és a dir, el que hem anomenat GATPAC, un clar referent de l'avantguarda. L'Institut Català del Sol, l'Institut de Cultura de Barcelona i Disseny Hub Barcelona, més conegut per l'acrònim DHUB, han treballat Colza, colza a colza a l'hora d'investigar la història d'aquest conjunt arquitectònic que es va gestar per evitar la precarietat en què vivia la classe obrera. Només a Barcelona, 50.000 persones es refugiaven en barraques sense llum ni aigua. Rosen Casanova, el coordinador del Projecte Musaístic, assenyala que moltes famílies mal vivivien en situacions deficitàries. Els pisos pasts ja existien, assegura Casanova. Així la Generalitat va definir les necessitats d'una barriada i va buscar solucions per resoldre els problemes d' i d'habitabilitat. Doncs, Sant Andreu, la Casa Bloc va ser el primer edifici que es va plantejar en termes funcionals, amb resolucions econòmiques. La Guerra Civil, no obstant, va acabar paralitzant les obres que quan ja s'han treballat al final. Van quedar abandonat i així es va generar un paisatge fantasmal en què refugiaven vagabonds. Sota el govern franquista es va finalitzar l'edificació que va acabar acollint viudes i orfes de militar. Res a veure amb la idea d'afavorir la classe obrera. La casa de la porta avui de la planta 11 eh, compta amb 60 metres quadrats repartits en dues plantes amb llum natural i ventilació. A sota, cuina econòmica, bany i aiguera, menjador, terrassa i escales. A dalt, unes habitacions i, bueno, precisament doncs, eh, d'aquí uns momentets doncs, parlarem sobre, sobre la distribució d'aquest doncs, pis que ja ara s'ha convertit en museu. I ara doncs parlem dels treballadors del concessionari Opel J. Coy, que continuen a l'espera d'un possible ERO. Els treballadors del concessionari Opel J. Coy de l'Avinguda Meridiana van a treballar encara que no hi hagi per fer, encara que no hi hagi feina per fer. L'activitat de l'empresa està aturada sense que hi hagi sense que hi hagi tancat. Els propietaris estan a l'espera que resolgui l'expedient de regulació d'ocupació que van presentar fa dues setmanes. I què podem dir d'aquest tema? Doncs que aquest és el segon ERO que presenten. L'administració ja els en va denegar un a mitjan novembre per un defecte de formes. Mentre no es tanquin les instal·lacions, doncs els treballadors d'aquest concessionari Opel han de continuar a anar a treballar, tot i que no cobren des del mes de novembre. Esperar i veure com passen les hores, aquesta és la jornada laboral dels treballadors de l'Opel de la Meridiana. Els 24 treballadors del concessionari es troben lligats de mans, fins que no hi hagi una resolució definitiva de l'Ero. Doncs han de dir que l'empresa fa més de 20 anys que es va obrir, segons els treballadors, encara que en els últims 3 les vendes havien baixat, mai no havien tingut cap problema. Els empleats no entenen per què no poden cobrar les mensualitats de desembre i gener i la paga extra de Nadal. Els treballadors temen que la situació s'allargui fins a mig febrer. D'altra banda, tot i les reiterades demandes per parlar amb la gerència del concessionari, no han volgut fer cap declaració al respecte. Molt bé, doncs ara parlem, entrem dins la plana cultural i hem de dir que l'Ajuntament ofereix places Berasol a les famílies preinscrites a tres centres municipals. Un dels centres és, el, és els petofets de Naves, a Sant Andreu. Val dir que aquest centre estava inclòs en les opcions eh, ofertes durant el període de preinscripció, tot i que no van poder entrar en funcionament aquest curs. Doncs han de dir que l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, ha ofert places a escoles bressol municipals a les famílies que havien preinscrit els seus fills al centre dels petofets de Naves per al curs 2011-2012. Aquest centre estava inclòs a les opcions ofertes a les famílies durant el període de preinscripció per a l'actual any escolar, que es va dur a terme entre els dies 2 i 13 de maig, tot i que per l'estat de la tramitació o l'execució dels centres no era possible que entressin en funcionament en el present curs. El nou govern municipal, una vegada detectat que s'havien obert les preinscripcions en aquest centre i després de comprovar la impossibilitat d'obrir-los durant aquest curs, es va posar en contacte amb les famílies el 14 de setembre del 2011 per informar-los de la situació i per indicar que el centre doncs, no podria obrir les portes fins al curs 2012-2013. Des de l'Ajuntament es va adquirir el compromís de trobar una solució individualitzada per a cada família amb la mateixa qualitat i característiques que oferirà el centre als petofets de Naves. I hem de dir també que el regidor d'Educació i Universitats, en Gerard Ardenuí, ha expressat que des de l'Ajuntament de Barcelona hem complert el compromís d'oferir una solució individualitzada a les famílies preinscrites als patufets de Naves i s'ha fet a la xarxa municipal d'escoles Bressol per garantir d'aquesta manera que totes poguessin obtenir la mateixa qualitat de servei. Molt bé, doncs parlem ara de Tomàs Nun que ha estat nomenat Premi Ciutat de Barcelona de Dança. Doncs sí, el jurat format per Cesc Casada de Seu, Casada de Sous, Joaquim Noguero, Toni Mira, Alicia Pérez Cabrero i Carles Sales han acordat per la majoria atorgar el Premi de Dansa a Thomas Nou per cruix, futil, rum i lugares extrañamente desastrosos, a més de les diverses iniciatives creatives que han també desenvolupant en els darrers anys des del Sant Andreu Teatre, així com el Festival Dansat, els projectes de dansa integrada i les col·laboracions amb, altres, amb altres coreògrafs. Doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè d'aquí una estona parlarem precisament tal com ens ha informat la Cristina de la Casa Bloch. Això serà d'aquí moments. Vols el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs, tant com ens deia la Cristina, la Casa Bloc transforma un dels seus habitatges en museu i d'aquest tema doncs, era el, el que parlarem ara mateix. Doncs ara parlarem amb Carmina Borbonet, una de les coordinadores del projecte de rehabilitació d'un dels pisos de la Casa Bloc de Sant Andreu, en particular el pis de la planta 1 i porta 11 situat al, al Bloc 2. Eh, hola, Carmina. Hola, bon dia. Hola, eh, la Casa Bloch és fruit de la preocupació del GATPAC pel benestar i la higiene de les vivendes obreres. És per això que es van dissenyar en funció no, de la seva bona ventilació i il·luminació. Ens podries explicar com era la distribució d'aquestes cases? Sí, eh, aquests pisos són tots dúplex, és a dir, que tenen dues plantes i la superfície que tenen varia depenent de les, de les habitacions que tenia cada un d'aquests pisos. El pis que nosaltres hem museïtzat és, té dues habitacions, normalment en tenien tres o fins i tot quatre, i eh, és a dir que el pis que nosaltres eh, ensenyem té 60 metres quadrats. La distribució interna és molt senzilla, t dues parts molt diferenciades, una part més pública, que està situada a la planta inferior del dúplex i una part més privada, que és a la, part, eh, la planta de dalt on hi ha les, les habitacions. En aquest cas, dues habitacions. A la planta inferior hi ha un sareig eh, amb una dutxa i a la cuina, un lavabo amb un unbàter, el menjador i una terrassa i bé, aquesta és la, la, la distribució que és igual en tots els pisos, l'únic que varia és el nombre d'habitacions. Uh -huh. Aquestes habitacions totes donen a l'exterior, és a dir, que pel que em demanaves, totes tenen llum i uh -huh. ventilació natural i a més a més, com que tenen obertures als dos costats del bloc, és a dir, al davant i al darrere, això permet una, una ventilació molt fàcil, transversal i que és l'única que és efectiva, de fet, eh? perquè uh -huh. pot fer corrent d'aire, diguéssim. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Amb el pas dels anys, els residents de la Casa Bloc han anat canviant els interiors dels seus habitatges, desvirtuant, d'alguna manera, doncs, l'esperit Gatpac. Uh -huh. Davant d'aquest problema, què vau fer per per saber no?, per descobrir com eren els interiors dissenyats inicialment pels arquitectes doncs, CERT, Torres Claver i Sobirana? Aquí el més important està tota la tasca de, de recerca bibliogràfica i en arxius, uh -huh per trobar tota la informació de, de primera mai de l'època per saber uh -huh. exactament com s'havien dissenyat i pensat aquests pisos. Uh -huh. eh? I aquí doncs, aquesta tasca ha estat molt, molt important i, i llarga perquè no sempre és fàcil trobar aquesta documentació. Uh -huh. Del pis de la Casa Bloc que s'ha convertit eh, en una peça de museu, eh, quins són els elements que es conserven del model original?: A veure, aquí eh, us he dedicat als nosaltres el que hem fet és mm, rehabilitar, és a dir, Tornar a, a recuperar l'aspecte original del pis tal com l'havien pensat els, els arquitectes en el seu moment. Uh -huh. És a dir, que aquí el que hem fet bàsicament ha estat una restitució dels elements originals. Això què vol dir? Pues, vol dir que en primer lloc el que hem hagut de fer és eliminar tots els afegits que hi havia, eh? uh -huh. perquè al llarg de, de, dels anys doncs, els diferents elements eh, Eh, persones que havien viscut en aquests pisos doncs, hi havien anat eh, fent les seves reformes, no? des de sòcols, paviments nous, revestiments a les parets, eh, canvis d'envans, etc. Eh? Doncs nosaltres el que hem fet és anar eliminat tot això i anar, anar restituint l'estat original eh? a, a tots nivells, eh? tant des de les instal·lacions com dels equipaments, com el mobiliari, tot. Eh? Mm -hmm. I quina és la part bueno, dels, dels equipaments i mobiliari que s'ha hagut de, de restaurar, no? Vull dir que s'ha hagut això de, de restituir, no? el que deies tu, per recuperar l'aspecte original? Sí, doncs una mica tot, eh? mm -hmm. perquè des de, des, de el, des de la terrassa, per exemple, eh? que això és una de les... De les de les modificacions que tots els veïns han fet al llarg de, de, dels anys eh? i que uh -huh. la resta, l' últimatima restauració que es va fer fins de tot l'edifici. Doncs, eh, es va, diguéssim incorporar el que la gent ja feia normalment que era que la terrassa quedava eh, afegida, incorporada a el que era les, el, el menjador de la casa. Eh? Nosaltres el que hem fet és tornar a recuperar, per exemple, aquesta terrassa, hem uh -huh. tornat a recuperar doncs, tal com eren com estaven previstes la, el lavabo que només era eh, una petita estança amb un rentamans i un vater uh -huh. amb una paret que no arribava fins a dalt perquè permetia la ventilació i que es, com, es eh, donava paret per paret amb el safreig on hi havia els safreig i la dutxa perquè tot el que era aigua, tot el que era zona humida per dir-ho d'alguna manera, estava concentrat en aquesta, aquesta estança que donava directament el, el replà de l'escala, eh? tenia ventilació directa, doncs aquestes coses nosaltres és els que, els que hem anat recuperant eh? uh -huh. hem hagut de evidentment, doncs de, hem aconseguit peces originals de l'època perquè doncs, hem fet una investigació en el veïnat, diguéssim, de la Casa Bloc uh -huh. per anar recuperant elements concrets, la el plat de dutxa, el safreig, uh -huh. és a dir, tots els elements que s'han pogut recuperar perquè encara es conservaven en algun pis de la Casa Bloc. Sí, doncs, precisament, intentat... volíem també parlar d'això que els veïns no, d'altres pisos de la Casa Bloc han tingut també un paper fonamental, no? I en tant, en aquest tant, projecte de rehabilitació d'aquesta vivenda. I tant, i tant. sí, sí, perquè hem hagut de demanar-los de col·laboració, uh -huh. en i ajuda per poder, diguéssim, recuperar doncs, des de, ja et dic, doncs, el plat de dutxa, per exemple, o el safreig uh -huh. o, les, o les portes, diguéssim, del de que era l'antiga terrassa o que era la terrassa del menjador. Uh -huh. Doncs això també s'han recuperat d'una casa que encara les conservava a canvi, evidentment, de també els restituir-los un, un, un altre un uh -huh. altre element nou, diguéssim, i modern no? uh -huh. Bé, bueno, bueno, voldríem també eh, matitzar que si us acosteu al passeig Torres i Bages a la cantonada amb el carrer Almirall i Proeixida uh -huh. identificareu no, ràpidament aquest pis perquè és el pis que té les berenades de ferro taronges, no que era el color original Exacte Això és per a sí. la gent, doncs, que els més curiosos també que s'hi sí, vulguin només, acostar Només passejant pel, que, pel Torres i Bages s'identifica perfectament uh -huh. Sí, sí Eh, considera que el pis museïtzat de la Casa Bloch és un model de casa moderna que facilita la vida dels seus propietaris i els allibera del caos urbà? Home, en certa mesura sí. Bé, el que pretenien els arquitectes era dignificar eh, l'habitatge obrer i fer una vida m m més fàcil per la gent als obrers que vivien en, en, en aquests pisos estava molt, molt pensat perquè els veïns poguessin fer una vida, diguéssim, de relació, per això les uh -huh. passeres dels, dels pisos són unes passeres de convivència, on la gent pot parlar, ha sortit, hi ha un espai, de, un espai comú. Uh -huh. I després, evidentment, hi ha totes les parts eh, baixes de l'edifici, que algunes són obertes, de manera que permet la, la, la circulació, el l'encontre i després di, també tot el, tot el que són els, les places o els patis, aquests grans interiors que permeten també doncs, tota la, la vida comunitàtria. Eh? Uh -huh. I també estava previst doncs, que en aquestes plantes baixes, donc hi haguessin uns serveis comuns per a totes les persones que vivien en el, a la Casa B bloc, és doncs, d una guarderia, un economat, etc. A partir d'aquest mes de març, ja el pis d'arquitectura racionalista, convertit ara ja en museu, s'obrirà al públic. Eh, ens podries explicar eh, què és el que haurem de fer per anar a visitar aquest pis? A veure, en primer lloc, el pis, sempre, la visita sempre serà guiada i sempre caldrà fer una reserva prèvia. Eh? Uh -huh. Hi ha un telèfon de contacte, que és on es pot trucar per demanar una, una visita guiada, una reserva, que és el 93 256 ...3463, que si entreu al nostre web del DAP, del Design Hub Barcelona, www.dapdhub-bsn.cat, doncs tindreu tota la informació a disposició i eh, és els el que us deia, la visita sempre és guiada en grups no superiors a 15 persones... L'ideal eh, és eh, doncs, eh, fer una reserva per un grup. Ara, si hi ha una persona que vol visitar el pis, doncs, pot comprar també un, una, una, una entrada via internet, a través de la nostra web, i tenir accés a una visita guiada. ara. Mm -hmm. doncs moltes gràcies, Carmina Borbonet, per la, per la seva atenció i per aclarar-nos doncs, també doncs, algun dels aspectes doncs, sobre aquest pis que... Doncs que ja està museïtzat de la Casa Bloc. Moltes gràcies. Molt bé, vosaltres, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs, tal com ens deia aquesta senyora, la, la Carmina, hi ha un número de telèfon, que és el 93-256-3463, a través del qual, doncs, aquelles persones que estiguin interessades doncs, poden visitar aquest, aquest, museu, aquest museu, aquesta de museu, a partir del mes de març el mes que ve ja estarà a disposició de tots els andreuencs i andreuenques que vulguin doncs, recordar el, el seu passat i la seva història, uh -huh. i que aquests grups poden ser bueno, són totalment guiats, tal com uh -huh. se'ns ha dit, i uh -huh. que no poden passar de les 15 persones. Exacte, 15 persones i, en principi, la gent que si vulgui, doncs, eh, que vulgui visitar-la ha de fer una reserva prèvia uh -huh. i, i ja està. Molt bé. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta setmana al, al reportatge de de la setmana, tot i que no ha caigut en dijous i sí que ha caigut en divendres que l'hem pogut, pogut realitzar. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però no margeu perquè tot seguit parlem d'esports. Esports amb els nostres companys que ens explicaren doncs, eh, com anirà o i és el que es preveu que, que faci el Sant Andreu davant de la visita de l'Atlético Baleares l'Atlético Balears arriba aquest cap de setmana per jugar amb el Sant Andreu Això serà d'aquí uns minuts Ara fem una pausa i escoltem una mica de música Mig segle fa cap al món Vai caminar que camina els cabrós piran por el gran riu de la vida Veig anar i veig venir Les ones rodun la dices Les que venen duen flors i alguna fulla demarcida Més les ones que se'n van totes en' duen ruïnes de les que en venen damunt quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que en venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba, la cara de segador, la barquera que qui Qui es deixem barcar? Mai més tornes a terra na i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida Per careta del bon Déu, no faces la cara trista si tanmateix vens per mi, Embarca'm tot de seguida. L'un d'esterros falla, cuita d'urmer l'altre arriba. Que musollets tenen son i el caminar me fatiguen. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Està rusam fallar, cuita dormir l'altra riba, com Josuè esterens.Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs recordeu que tenim dues vies de contacte si voleu fer-nos arribar els vostres dubtes, queixes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió. I el nostre número de telèfon és el 933456454 i el nostre mail informatius arroba -ma I tenim a l'altra banda del fil telefònic, tal com us informàvem, en Pol Gustems, que ens acostarà ara mateix l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana. Hola, Pol, bon dia. Hola. Bon dia. Ja. bon dia, ara, ara et sento ara, ara. Val. <laughs> doncs, <laughs> doncs, Mira, estem sí, centrant-se el Sant Andreu uh, diumenge juguem un partit molt molt complicat aquí en la sala contra l'Atlètic Balears que mm. bé sabrà és el primer de la classificació i per tant serà una jornada complicada eh? sí, sí. l'Atlètic ja, el... Balears ve amb ganes eh? home, és el, és el líder destacat de la categoria, si no uh -huh. m'equivoco també és el, el millor líder de, de tota la segona B és a dir, no, no només del grup tercer del Sant Andreu, sinó de tots els grups uh -huh. per tant, és el pitjor rival que podríem rebre, però hem de recordar que a l'anada a les Balears, o sigui, en cap contrari, el Sant Andreu va aconseguir un bon empat de, de contra l'epid Balears, per tant uh -huh. home, no cal descartar res si bé potser no estem en el millor moment de temporada, van perdre però untinyent no a 0 amb una, una imatge un, potser un pèl dolenta perquè no es va tenir en cap moment aquella, aquell esperit de ni d'empatar ni de veure que podies fer alguna cosa més, uh -huh. però bé hem de rebre aquest rival molt molt complicat i esperem que que com a mínim puntuar i, i, i, sí, i anar fent. Uh -huh. et recordo una mica la classificació de, dels dos dels dos equips el Sant Andreu el tenim situat a, a mitja taula, no estem uh -huh. ni ni molt bé ni per ni per baix, ni per ni, ni per capa amunt, perquè està tot molt igualat i hi ha molts equips per davant que tampoc ha estat al lluny la zona d'ascens, però uh -huh. és una una zona complicada, però Balears ja et dic, és eh, primer destacadíssim del grup tercer de segona B amb 50 punts uh -huh. a déu del segon, en què és l'rival, per tant, els rivales honorà la liga de B, si no no canvien molt les coses i el Sant Andreu és 11 a taula amb 30 punts. Ah. Per tant, és a 6 de Mallorca B, que, que és quart i marca la zona de playoff, és a dir, tampoc està impossible el playoff, i és a nou del Gandia, que és 16, i el Carme Díaz després faria promoció per descens. Per tant, som més a prop de la part alta que no de la part baixa, però bé, bé. a veure si al final acabem on hem de acabar. Almenys el que puntuin ja, ja seria important. Sí. Aquest partit també podria servir, en cas de que Petit Belmonte els, els convoqui, per veure el debut de, nou, de, de dos, dos nous jugadors de Sant Andreu que han fitxat en aquest mercat d'hivern, són uh, Edgar Hernández i Axel Fernández. El primer és davanter, Vidal de Gavà, i per tant, competiria en joc amb Marcos, i Marcos, que, que recordem que estarà un, un temps fora, competirà, per tant, amb i Fontanella per jugar de nou... Uh -huh. I també hi ha Fernández, que és atral dret i, per tant, serà competència directa de, de Fran Grima en aquesta posició. O sigui que a, Bar a Barcelona Televisió, si entres a la seva pàgina web, feien la broma de l'Hernández i Fernández, que són els detectius en castellà de, del Tintín, no? Sí. <ríe> o sigui... sí, sí, home, és que també tenim... Eh... Tenim també Mar Martínez, sí. eh, tenim molt també com com condoms acabats de meseta, però no. si sí, sí, tenen la broma i està ben trobada, perquè sí. home, eh, hem fixat els jugadors que molt bé. El primer dia ens costarà eh, situar-los a quin és cadascú, per, o si més no anomenar-los, perquè com que són tan semblants de nom i tal, però uh -huh. vaja, esperem que, eh, que s'aconsegueixin, per perquè no, els tres punts, perquè sí. som al juguem a casa, eh, al principi, clar, mai se sap, no? però al principi... Ara, ara val el factor camp i la il·lusió de, de l'equip de poder encantar fer alguna cosa més de la que està fent, però vaja, ja, no sé. eh, ja veurem què passa. I del reste d'esports i de categories, com ho tenim? Mira, doncs et comento primer que on juga la muntanyesa, el grup uh -huh. tercer català de tercera divisió, el grup 5è, perdona. Uh -huh. La muntanyesa recordem, està a 13a, 27 punts, i juga el seu partit a fora, a Vilafranca, estarà diumenge a les 4. I uh -huh. després repassem un segon al Peter Polo. El Peter Polo sempre va estar parat per, per l'Europeu i ara torna a jugar tant femení com masculí. El masculí eh, juga, a veure si ho trobo aquí mateix, Mm. Juga el dia 4, per tant El dia 4 és eh, diumenge A no, les 12 del migdia El de, de, dia 4 és demà Doncs demà, m'he equivocat Exacte, el dia 4 és demà El, el, diumenge, el dia 4 serà de, de març Exacte. El dia 4 de febrer Doncs demà a les 12 del migdia jugant mm. a la pista Del Club Esportiu Mediterrani El seu masculí, que recordem que no ha començat Del tot bé la, la competició I que li costa arrancar i que no acaba de de, de trobar el, el seu lloc, però a veure, si contra aquest mediterrani tenim tenim sort. I el femení mm -hmm. juga també demà a les 4 de la tarda contra el Club Natació Madrid-Moscardó. Per oh, tant, dos partits de Barcelona demà també molt interessants. O sigui que a Madrid també es mouen, no? encara que no tinguin platja. Sí, exacte, exacte. <ríe> Molt bé. Home, el que sí que m'he sabentat és que el, la muntanyesa va estar jugant no sé si ahir amb, a, amb el Sant Andreu, un partit així de costellada Sí, Acab... ja ho fer també per temporada que el, els dos equips es porten molt bé per, per, per, per, també per la proximitat i també ah, perquè van acordar clar. fa poc el traspàs de, de Quim Araujo per tant, tenen bones relacions i per temporada es va fer un partit ja entre els dos que va ser molt de costellada perquè va acabar crec que 0-0 i no va valer per res Uh -huh. I també s'ha fet una, una setmana també per això, un període d'entrenament sense gaires al·licients més que això, però oja, sempre, sempre va bé no? poder sí. tastar-te contra un equip de tercera i, i provar com estàs. I uh -huh. bé, això, diumenge, 11, dos quarts de 12, transmissió del Sant Andriu a l'Electric esperem que victòria, però uh -huh. costa molt de prometre, això. Doncs aquí, a través d'aquesta casa, aquest diumenge, a les 12 del migdia, podrem escoltar la retransmissió d'aquest partit el Sant Andreu i l'Atlètic Balears. I també hem de dir que dilluns a les 6 de la tarda hi ha el, el Paraules d'Esport i que podrem, que podrem també saber doncs, com han anat els altres resultats. A la sota la victòria contra el Balears, esperem. Però... Exacte, sí, sí. Aquesta és la, la gran... el que hauríem d'esperar tots. A veure què passa. Molt bé. Doncs, Pol, Gostany, moltíssimes gràcies per acostar-nos a l'actualitat esportiva d'aquí dels nostres barris i ens retrobem doncs, en una altra ocasió. Perfecte, Vinga. bon dia, Jordi. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs ara tornem a escoltar música i atenció perquè després ja tornem amb la nostra habitual agenda, per tal, prepareu paper i bolígraf perquè hi ha alguns actes que val la pena que us hi acosteu aquest cap de setmana. Això serà d'aquells moments. Qui n'ha begut que en tindrà set tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa-me El cel fa caure per cada moment que tornes a viu. Diu que tu també ho informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc! Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i tal com us deia abans, el que fem ara mateix és comentar-vos quins són els actes, quines són les activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana si esteu pels nostres barris. I una de les activitats, doncs, precisament es realitza avui, ja que tots els divendres hi ha música en directe al Centre García. Som... Doncs sí, avui a les 10 de la nit hi ha el cafè Concert a Mala Cendra. L'entrada és totalment gratuïta. I també hi ha d'altres activitats, com per exemple els tallers d'iniciació als Baix del Món, que es realitza a Sant Andreu. Es faran aquest diumenge 5 de febrer a les 12 del migdia a la plaça Robert Gerard, del barri del Bon Pastor. Les entitats col·laboradores seran el grup de Country de la parròquia de Sant Joan Bosco i l'associació cultural Valquivert. Però no cal anar tan lluny, no cal anar fins al bon pastor per poder gaudir d'activitats i hem de dir que ara, aquest diumenge realitza el concurs de truites a la plaça Antidrogues de la Trinitat Vella. Aquest diumenge 5 de febrer entre les 11 del matí i les 2 del migdia es realitzarà un concurs de truites a la plaça Antidrogues entre padre, pare Pérez de Pulgar i Vicenç Montal organitzat per la Coordinadora Antidroga i l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. Hi haurà música, ball, jocs i degustació de les diferents eh, truites. No t'ho pots perdre, participa i passa tu d'allò més bé. Per a més informació doncs podeu passar-vos per l'Associació de Veïns i Veïnes i enterar-vos doncs, de... en què consistirà doncs, aquest concurs de truites. Exacte, això es realitzarà diumenge a partir dels 11 del matí a la plaça Antidrogues i ara eh, parlem de la nau Ivanov, ens agrenem cap a la Sagrera ja que us ofereix una nova convocatòria Beca Desperta 2012 La Beca Desperta s'emmarca dins l'àrea de creació i difusió de la cultura de la nau Ivanov una àrea multidisciplinària amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d'expressió artística tot unint en un projecte els dos pilars de la nau Ivanov, creació i difusió, Desperta vol contribuir a l'entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals a través de l'establiment del marc Adient per a la creació i el contacte, tant amb el públic com amb els programadors. I on dedica amb l'estreta col·laboració d'Aportada Comunicació, que es convoca aquesta beca amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per la creació, producció i exhibició d'una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte. Més enllà de donar els recursos per a la posada en marxa d'un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la beca desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, Cals els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de, de potenciar la vida del, del projecte més enllà de la nau i van i atenció, perquè una de les entitats que forma part d'aquesta misura, el foment sardanista Andreueng, organitza una nova ballada per aquest diumenge. Doncs sí, hi haurà la cobla contemporània, i serà aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça de Can Fabra. Eh, doncs, ara us explicarem una mica doncs, el programa doncs, que seguirà. Uh -huh. També hem de dir que, eh, en cas de que hi hagués pluja, i no es pogués realitzar a la plaça de Can Fabra es faria a les voltes del Mercat de Sant Andreu amb la qual cosa doncs, estaríem protegits si més no de, de la pluja, del, del que pugui passar mm -hmm. Hi ha un programa per aquesta, per, aquest, per aquesta ballada de sardanes i hem de dir que eh, la, prim la primera sardana que es ballarà serà la Blanca Espurna de Jordi Paulí la segona capital d'Alcaba de Joan Lázaro, la tercera desig particular d'Enric Ortí, eh, Rafilets d'Andorra, Agustí de Serratacó, eh, L'avi Sussies de Joan Sardà i Vila, autor d'aquí de, de Sant Andreu, Poble de Caldes de Francesc Marros, Somni de Plaça de Xavi Pinyol, eh, Lleida Sardanista de Martí de Joan i dintre el galliner d'Anton Berners. I ara tornem cap a l'Anau Ivanov i ens trobem amb I Love and I. L'Anau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix entre avui i diumenge I Love and I a càrrec de la companyia Projecte JK 052. Eh, us explicarem una mica doncs, la sinopsis d'aquest doncs, doncs, espectacle. Eh, bueno, és un institut anatòmic forense i sobre la taula hi ha tres cadàvers. A primera vista es diria que les morts no tenen relació entre si, però hi ha una cosa, tots tres eren catalans. Catalans morts a Nova York. Després de vuit anys a Nova York, ha arribat l'hora que el Noah marxi de la, de la gran ciutat, però es nega a creure que aquest moment ha arribat. Mentrestant, la Júlia, l'Alexandra i la Lea són en un terrat d'algun edifici celebrant el seu retrobament. No es diuen totes les veritats, però tampoc tots tot són mentides. Nova York és el punt de trobada, però, sense saber-ho, les tres tenen una altra cosa en comú. John Malkovich. Eh, llavors, el jazz s'apropia de la ciutat, My Fan Valentin, Sweet Comic Valentin. I de fons escoltem la veu d'un forense que no descansarà fins a descobrir el perquè tot plegat. La durada doncs, de l'obra és d'una hora i 15 minuts aproximadament i la venta d'entrades doncs, la podeu realitzar doncs, pel teleentrada un, o bé una hora abans de, de, de la taquilla. No? Podeu assistir avui demà a les 9 del vespre o bé diumenge també a les 6 de la tarda. L'entrada d'aquest espectac espectacle és per 12 euros i pels amics de la nau doncs, per 10 euros. Més coses a comentar-vos, eh, ens quedem ja directament a la nau Ivanov i eh, us proposem que aneu a veure l'exposició fotogràfica Naturae Transformatae. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins diumenge l'exposició Naturae Transformatae. Aquest és un projecte iniciat fa, fa anys, format per dues sèries fotogràfiques de natura sobre la natura i darrerum inertibus, sobre les coses inanimades, podríem dir. Partint de la idea que tot allò que existeix és susceptible de ser transformat, l'autora convida l'espectador a descobrir un món més utgerent i personal, en establir un joc estètic entre el que és real i el que és imaginari. Éssers vius que habitualment passen desaperceguts, petits detalls que formen part de la natura, objectes quotidians i elements urbans, apareixen com a únics protagonistes a través d'imatges, fragmentades, ombres i reflexos, línies i formes. Es tracta doncs, de crear es tracta de transformar per abocar i insinuar i també, per què no, per crear noves il·lusions. Les fotografies cal dir també que estan consegudes i presentades com a punts de llibre i per això tenen un format i un tipus de paper utilitzat en la impressió Eh, en, en la impressió molt concrets. Les diferents tex textures no només pretenen doncs, una calidesa visual a les imatges, sinó que també doncs, fer d'elles un petit objecte que resulti agradable al tacte. Doncs em dir que Naturae Transformata és una exposició fotogràfica que va a càrrec de Dolors Mateo, que va néixer el 1961 i és diplomada en infermeria i ha estat alumna de Gris Ar Escola de Fotografia. Doncs també ha participat en diferents exposicions col·lectives i individuals organitzades arreu de la ciutat de Barcelona. També hem de dir que és membre del grup de fotografia fotossegrera, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats de la fotografia i en especial doncs, aquelles persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital i hem de dir que a aquesta exposició la seva entrada és totalment gratuïta i d'un complex com és la Neu Ivanov, ens n'anem a un altre complex que és el Sant Andreu Teatre i allà trobem la pastisseria la, pasti... perdó, perdó, la pastissera i els fullets que arriba al Sant Andreu Teatre, alçat Doncs sí, al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54 us ofereix fins al 12 de febrer la representació la pastisseria i els fullets un dia la, la pastissera Neus es neguiteja perquè pensa que a l'obrador hi ha ratolins. El que no sap és que hi ha uns fullets que des de fa anys viuen a la pastisseria i tenen el seu món, dormen, treballen, juguen i es diverteixen. Després de diverses peripècies, la pastissera i els fullets descobriran que és millor no fer-se la guitza i col·laborar per fer uns pastissets únics. Els pastissos de fer riure. L'Estaquirot Teatre torna amb una bonica proposta de teatre i titelles plena de música i uns follets entre meliets molt divertits. La durada de la representació és de 55 minuts, eh, prop d'una hora. Eh, L'idioma és en català i el preu és de 8 euros i mig. Avui i demà, doncs, per a tots els públics, eh, podreu assistir doncs, a aquesta eh, representació i també el dissabte a les 5 i mitja i diumenge a les 12 del migdia. I atenció perquè no ens movem del SAT, no ens movem del Sant Andreu Teatre, perquè la Zigax presenta Reacció, que és un text controvertit del dramaturc alemany Lutz Hafner. Uh -huh. Torna a la ciutat Reacció, l'espectacle en què Lídia Linuesa i Albert Carbó interpretaran a mestra i alumna en una peculiar història de bullying del dramaturc alemany Lutz Hafner. Com diu Òscar Molina, director de Reacció, actualment l'educació navega malament. No se sap si tornar a la vella guàrdia o demanar que hi intervingui un estat encara més paternalista. L'espectacle narra les conseqüències a les que es pot arribar en un sistema que sobreprotegeix a l'alumne i que ha perdut les claus per a reconduir els comportaments marginals, la falta de respecte o la violència. I atenció perquè Albert Carbó, que es va donar a conèixer per històries com Els nois d'història i Bulling, és qui interpreta el paper de l'alumne que és capaç de transgradir les normes per aconseguir l'aprovat que necessita. Doncs també un contem amb Lídia Linuesa, que serà la professora que haurà de, beu, de viure en l'assetjament. Reacció és un nou enfocament a una història que tots coneixem, una trama que es pregunta qui s'ocupa de la disciplina dels joves i on és el límit de la responsabilitat. Doncs Luz Hafner, que és l'autor del text i prolífic dramaturc alemany, connecta amb el públic jove i treballa la crítica social per implicar-nos a tots, sempre, però deixant una porta oberta al debat, a l'esperança, a la complicitat generacional i al canvi, és a dir, a la reacció. Uh -huh. Després de passar per la mostra d'Igualada, el Teatre de Ponent de Granollers o la Sala Bequet de Barcelona, torna a la ciutat eh, reacció de la companyia Les Igacs. L'espectacle compta amb una posada en escena freda, l'ús de les videoprojeccions i la música de Coldplay, elements que reforcen la intensitat de les escenes més dures. L'espectacle doncs el podreu degustar avui a les 9 de la nit, demà a les 9 i mitja del vespre i diumenge també a les 6 i mitja de la tarda. Així que, doncs, animeu-vos. I l'entrada eh, és de 14 euros. Doncs on de que la setmana que ve parlarem amb el grup de pintors de Sant Andreu, que realitzen ja el seu desè aniversari. Per què? Doncs perquè hi ha un homenatge a Josep Mir Panareda que va néixer el 1933 i el 2011, i que eh, podeu gaudir-ne al Centre Cívic de Sant Andreu. Doncs sí, el Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer gran de Sant Andreu número 111, us ofereix fins al 17 de febrer un homenatge a Josep Mir Panareda, organitzat per el grup de pintors de Sant Andreu. La seva vida va ser la pintura. Va ser una home lliure i gens ambiciós. Josep Mir Panareda mai va utilitzar l'art com una manera per, per ser famós, sinó per realitzar-se com a persona, sentint la seva pintura com el motiu principal del seu viure, sempre envoltat de colors, pinzells i tot el que ajuda a l'acte de la creació pictòrica. Molt bé, doncs ja sabeu, la setmana que ve parlarem del grup de pintors de Sant Andreu. Si voleu, ens podeu fer arribar doncs, les vostres preguntes o els vostres suggeriments, que és el que preguntaria al grup de pintors de Sant Andreu, ara que realitza el seu desè aniversari. I això ho podeu fer a través del nostre número de telèfon, que és el 933456454, que seran aquí al proper dijous i també podeu eh, fer-ho a través del nostre mail, que és informatius arroba rtb baixa, guió, mitge, faima, bé, doncs eh, continuem parlant de teatre, si us sembla. I ara ens n'anem al Sant Andreu Teatre, novament, perquè allà doncs, la Factoria Escènica Internacional, més coneguda com a FEI, us ofereix l'estrena de l'Ugret, Uh -huh. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtri número 54 us ofereix aquest mes de febrer l'estrena de la representació de l'obra L'Ogret a càrrec de la Factoria Escènica Internacional o també anomenada doncs, FEI eh, estrena d'un espectacle basat en un text premiat internacionalment Susanne Lebeu, dramaturga canadenca signa aquesta història sobre el fill d'un ogre que lluita contra els seus instints es veu que l'autora vindrà a veure l'espectacle i la versió que en farem aquí L'espectacle està recomanat per a nens a partir de 7 anys i es tracta d'una coproducció amb el Caer de Reus. Molt bé, doncs aquesta era una de les activitats que us havíem de recomanar a dia d'avui. També dir-vos que aquests dies i fins a... i durant tota la temporada es realitza el Pati Escolar Obert al barri a l'escola de Pompeu Fabra. Doncs sí, l'espai de lleure educatiu i compartit, eh, l'escola Pompeu Fabra, al carrer Olesa, número 19. Eh, els patis doncs, que estan eh, oberts, ara us en direm els, eh, els següents. Eh, en horari d'hivern, el dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 6 de la tarda. En horari d'estiu, els dissabtes de 11 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 7 del vespre i de l'escola Pompeu Fabra, del carrer Olesa número 19. Els horaris d'hivern i d'estiu estan subjectes a canvi d'hora. Les nenes i nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat sempre de les seves famílies. Doncs ja ho sabeu, l'escola Pompeu Fabra, el carrer d'Olesa número 19, que obre els seus patis a participació dels veïns i, tal com ens deia la Cristina, doncs hi ha horari d'hivern i horari d'estiu. L'horari d'hivern també és dissabte i l'horari d'estiu també és dissabte, per tant eh, doncs podeu gaudir de sortir al carrer i passejar-vos per aquests patis, per l'escola Pompeu Fabra, però és que a més no només hi ha aquest pati per poder disfrutar els nostres barris sinó que hi ha diferents patis escolars que també són oberts mm -hmm. doncs ara us us nombrem els, els, els altres petits dones que també estan oberts l'escola Ignasi Iglesias n'és una que està situada al passeig Torres i Bages al número 108, l'entrada pel carrer 5 75, 95 els diumenges d'11 a 2 estan oberts a l'escola del Sagret del carrer Costa Rica número 26, l'entrada l'heu de fer per la plaça Hispano Suïssa i pel carrer Garcilaso i estan oberts el diumenge d 11 del matí a 2 del migdia les nenes i, nena, i nens que hi accedeixin, com hem dit també abans, sempre ho haurem de fer sota la responsabilitats sempre de les seves famílies. Exacte, l'escola no es fa responsable del que pugui succeir dintre de les seves instal·lacions, sinó que eh, doncs, aconsella que els nens i les nenes que, que hi vagin vagin doncs, acompanyats del, dels seus familiars. Doncs ja, tal i com us hem dit, hi ha aquesta escola, l'escola Ignasi Iglesias del passeig Torres i Baix 108, i l'escola Al Segre, del carrer Costa Rica, número 26, l'entrada per la plaça Hispano Suïssa, carrer Garcilaso. I ens queda ja poc, poca cosa per comentar-vos a dia d'avui, per tant, aprofitem aquests minuts que ens queden i dir-vos que eh, continuen a la possibilitat de que pugueu gaudir dels fanzines, ara fotocopiat, que es fa dels anys 80 fins ara a la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra. Doncs la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 3 de març a l'àrea de còmics una exposició dels fanzins de la col·lecció particular de Mickey Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos, DJ Am gust, Productor elegant, l'Abel Auner, i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos, i de fanzins, de, també de molts fanzins. L'exposició doncs, ens, ens introduirà perdó, dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i el del món mod, punk i soul, dels anys 80 i 90 a la ciutat. Molt bé, doncs eh, tornant al que dèiem abans. Continuen els patis escolars oberts i ara obren a tres escoles més. L'escola Baró de Viver, que es troba al carrer Tucumán número 1, l'escola Ramon Barangué III, que es troba a Via Barsino 90 i l'escola Bernat de Buil, que es troba al carrer Mollerusa número 1. Doncs eh, als matins és quan obren generalment els seus patis, dissabte i diumenge, i dir-vos doncs que les nenes i nens que hi accedeixin ho faran també sobre la responsabilitat de les seves famílies. Doncs moltes gràcies, Cristina Peniello, moltíssimes gràcies, Carles Molinario, per haver-nos acompanyat a dia d'avui. Nosaltres, si us sembla, tornem dilluns a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda i també doncs, bon cap de setmana. Adeu. Adeu.